Marie, vil du have en kop kaffe og et stykke kage? Ja, tak. Vil du med op i spisestuen, eller vil du sidde her på dit værelse? Jeg vil gerne med op i spisestuen. Det lyder hyggeligt. Nu skal jeg hjælpe dig. Ja. Kan du ikke give mig mine briller? Jo, selvfølgelig. Ved du, hvor de er henne? Det kan jeg ikke rigtig huske. Måske ligger de øh, på mit natbord? Nej, det gør de ikke. Ligger de så på kommoden? Nu skal jeg se efter. Nej, der ligger de heller ikke. Det var underligt. Har du haft dem på i dag? Ja, jeg har jo læst avisen i dag, som jeg plejer at gøre. Men øh, er det ikke dem, der ligger der på bordet, under avisen? Jo, det er. Tusind Er der andet, du gerne vil have med? Ja, min rullator. Og hvis du stiller den her, så klarer jeg resten selv. Fint.